Кинувсь патрокул на троян, Їм згубне, готуючи лихо. Тричі він кидався в бій, Ареєві рвучкістю рівний З криком страшним, І тричі по дев'ять мужів Убивав він. А у четверте, як кинувсь На бога безсмертного схожий, Тут бо патроклий тобі Закінчення віку настало. Вийшов до тебе назустріч у запалі бою жахливий Феб Аполон, та Патрокол не впізнав його в битві шаленій. Хмарою вкритий густою, ішов проти нього безсмертний. Ззаду він став і в спину та плечі широкі міцною вдарив долонею, аж у очах йому світ закрутився. Збив і шолом з голови йому феб Аполлон світлосяйний, з брязком і гуркотом зразу скотився шолом дірокий, коням під ноги, і на гребені грива його забруднилась кров'ю і пилом. Досі ніколи того не бувало, щоб конегривий шолом той у пилі курному бруднився, тільки прекрасне чоло богорівного мужа Ахіла він захищав. Тепер же віддав його Зевс покривати голову Гектору, хоч його гибель була недалеко. Переломився відразу в руках його спис довготінний, дуже міцний і важкий, міднокутий з плечей його дужих, щит, що до п'ят досягав, Упав із ремінням на землю, латив ладара полон, розв'язав йому Зевса нащадок, розум його помутився, могутні зомліли суглоби, заціпенілий стояв він загостреним списом іззаду в спину його між плечима, Евфорб син Пантоя ударив. Воїн, дарданський, з усіх ровесників він виділявся списом митким, проворністю ніг і мистецтвом комонним. Двадцять мужів повалив він із коней, коли ще вперше виїхав із колісницею справи військової, вчившись. Перший він списом ударив тебе, патрокле комонний, та не здолав. І назад повернув і з юрбою змішався. Вирвавши з рани свій спис, Я синовий не смів бо з Патроклом і безоружним убій він відкритий вступати. Патрокл же, здоланий божим ударом і гострим Евфорбовим списом в дружні ряди відступив уникаючи смерті лихої. Гектор же тільки помітив Патрокла великого духом, що відступав до своїх, поранений гострою міддю, кинувся до нього крізь лави і списом ізблизька ударив у підчерев'я і наскрізь пробив його мідяним вістрем. Тяжко упав він і туга тоді охопила Ахеїв. Так же, як вепр невтомного, лев переможний долає на верховині гірській, з ним убійці, шалені, зіткнувшись за джерело невеличке, бо пить з нього тьоли обоє, і, задихаючись вепр, левині скоряється з силі. Так і минуючий, прославлений, син багатьох побувавши, дух свій віддав, і зблизька уражений Гектора списом. Син же Пріамів з погордою слово промовив крилате. «От сподівався, Патрокле, ти наш Іліон зруйнувати. Мав і троянських жінок, позбавивши днів їх свободи на кораблях відвести до рідного вашого краю. Де ж бо твій розум? Гектора, коні-баскін на битву – Ледве землі, доторкаючись мчать, я й сам своїм списом між війнолюбних троян подвизався, щоб одвернути день їх неволі. Тебе ж коршаки розтерзають небавом. Бідний, бо ти вже й могутній, а хіл тобі не допоможе. Сам, залишившись, напевне, в дорогу тебе наставляв він. Не повертайся назад, о патрокле, їздець безстрокінний, до кораблів своїх перше, ніж в Гектора. Людоубивці, з списом на грудях, хитон закривавлений ти, не простромиш. Так говорив він тобі. А ти, нерозумний, послухав.